bi abi jehlanu au bi umar ibn khattab gospoda od dvojice ovih ljudi koji je tebi draži ili sebe u jehlanom ili sa umar ibn khattab pomad U vrijeme kada je budže najviše Jomer najviše napadaju poslanika sallallahu alejhi ve U vrijeme kada ga najviše kada najviše vređaju islamski muslimane, kada je najviše zjeti poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio je do Allahu dželle i molite ga da uputi jednog od ovih dvojice ljudi da pomogne s njima islam sa jednim od njih koji koji koji kojeg Allah najviše voli u stvari za kojeg Allah zna u čije im srcu je u u čije srce je spremno, spremno za uputu Dakle, bez obzira koliko je neprijatelstvo mušika, poslanik sa sedem nije prestaje koristiti tajmenu metod. čak i on da kada su mu govor da je sihirbas, da je budak, da u, u, u nabas prenosi da je čovjek po imenu Damat došao u Meku, a inače je bio iz plemena Est i bio je poznat po, po liječenju od opsjednutosti džinima, sihrom, šejtanima, šejtanima i tako dalje. Pa su mu mušici Mekke rekli pozvali su ga i kaže i rekli su mu idi otiđi do Muhameda. On tvrdi da je poslanik, a mi mislimo da je on lud. Pa ga pokušaj liječiti od toga. I on je otišao i tražio njogovu kuću i kada je našao u kuću poslanika, sa rekao mu: "Muhammeda, ja znam od kakve ti bolesti boluješ. A ja liječim od te bolesti. Pa ako hoćeš ja ću tebe izliječiti." Kaže mu poslanik sallallahu alejhi Hčeš li poslje toho što ću reči? Kaj reči, kaj je posljednika svala sallam, Ibn alhamdalillah, na ahmaduhu, na sta'inuhu, na stagfiruhu, na uudhu billahi min šururi anfusina, wa min siyati amalina, man yahdihillahu falamu dilla lah, wa man yudlil falaha diya lah, wa ašhedu an la ilaha illa Allah, wa ašhedu anna muhammadan abduhu, wa habibuhu, wa rasuluhu. Kaže, moja čovjek, dosta, dosta. Ponovi, ponovi još jednom. Pa je, posljedno, ponovio ovu, ovu uodnu hutvu koju, koju je često učio i nas podučio tome. Kad je ponovio drugi put, kada je, ponovi još jednom. Kad je, je posljedno, ponovio i treći put, kaže, tako mi, Allaha, ja se dobro razumiju u pjesništvu i u sihr i u vračbinu. Ovo nije ništa od toga. Daj mi ruku, Allaha, posljednići. Daj mi ruku da ti dam da još... I dao je izgovorio o šehadit i primio, primio, primio islam. Dakle, to su, to su metode poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji je koristio u pozivanju ljudi u Allahov vjeru. I sjeća, sjetimo se kada mu je melek brda došao nakon što su ga njegovi rođaci u taifu odbili, nakon što su ga djeca kamenovala, pa je došo meka ga odbila, taif ga neće. To su sve njegovi rođaci, njegova rodbina, njegovi saplemenici. Ne više nikoga u guzini. To lezim u kaže Allah me šalji Allahu, poslaniće, ako hoćeš da ova dva vrda srušim na ove ljude koji su te tako urijeđali napali. Kaže poslaniće sve sellem, ne, ne, ja se nadam da će Allah Đelešanu iz njihovih kić mi izvesti potomstvo koji će samo Allaha obožavati. Koje će samo Allaha jednog, jedinog obožavati. I Allah Đelešanu je dao da se to desi primio je dobu svoga poslanika s.a.v. i s kični tih ljudi koji su ga najviše napadali i vrijeđali, rođene su djeca koja su samo Allaha obožavala i koja su prenijele baklu Islama diljem zemaljske kule. Zatim, braćo i sestre, o vrijednosti ovoga ummeta, svjedočni govori to, da će ovaj ummet, ummet Rasula s.a.v. biti svjedok na sudnjem danu protiv svih drugih naroda. Svim drugim narodima. Da ima musni biljež i hadis u kojem stoji da će Nuh alaihi doći na sudnji dan i Allah će ga pitati o Nuhu jesi li prenio poslanicu a on će reći ja Rab ti znaš da sam ja prenio poslanicu ono u čime su me ti zadruži a onda će ga Allah ubiti a ko ti je svjedok pa će reći moj narod moj narod On inshallah ubijedet njegov narod jeli vam dostavio nuha li nuh moj poslanik nuh poslanik a oni će reći ma ja ana min nadir ni nam došao nikto opominjaš ni nam došao poslanik na sudnjem danu lažu gospodara svijeta pa će Allah je ubijedet nuha imaš nekom drugog za svjedoka a on će reći imam, imam gospodaru Muhameda sallallahu alejhi i njegov ummet Muhameda i njegov ummet pitaće Allah sellem i ummet njegov jeste, jeste li vi svjedosi da je Nuh dostavio objavu koju sam objavio a ummet Muhammeda pa s.a.v. reče jeste Nuh a.v. je dostavio to znamo iz posljednje Allahove objave iz, iz Kur'ana dakle zbog toga je vrlo važno braćo i sestre da ukažemo na poziv Islama koji je u znaku prefinjene kulture odnosa među ljudima a to znači Dakle, izgradju kulture života, a ne kulture smrti, terora i ubijanja, kulture dijaloga i razumijevanja, a ne kulture tlačenja, kulture tolerancije i samilosti, a ne kulture mržnje i odbacivanja drugog i drugačijeg, kulture izgradnje, a ne kulture rušenja, kulture nauke i općeg prosperiteta, a ne kulture neznanja i zaostalosti, kulture morala i pobožnosti, a ne kulture razvrata i bezbožništva, To je ono što ljudi islam svojim učenjem, svojim propisima i svojim odnosom prema drugima. Sada se postavlja pitanje, kako izgraditi umet? Kako mi da budemo od onih koji će biti biti sreća, spas i uspjeh i ta lađa spasa za sve druge ljude? Za cijelo čovječanstvo. Svaka gradnja, braćo i sestre, mi znamo da zahtjeva veliki napor, odricanje i ulaganje ogromnog truda, a posebno odgoj i izgradnju čovjeka i ljudske zajednice i društva. Međutim, nama je olakšan taj posao. Zašto? Zato što imamo primjer, praktični primjer u našem poslaniku Muhammedu s.a.v. i u Ashabima. Muhammed s.a.v. za 23 godine svoje poslaničke misije izgradio ummet koji će dvije godine nakon njegovog presedljenja na ahiret, dvije godine samo zakucati na vrata dvije najveće imperije Perzije i Bizantije. Ne da bi osvajali, samo i pljačkali nego da bi ponudili ljudima svjetlo Islama a najljepši način na tom putu Ashabi nisu doživjeli skoro ni jedan poraz ni jedan poraz Kadisija, Jermuk Medain, Tustar, Nahalan Damask, Homs i osta, osta, ostali gradovi i metropole to, toga dola padali su u ruke muslimani jedan za drugim dok se muslimani držali Kur'ana i sunneta Allah im je otvorio kapije Dunjalika i zato su pobjeđivali Na Jermuku je jedan musliman kada je vidio koliko se kršćana okupilo, koliko se Bizantinaca okupilo. A znate li koliko je bilo? 200.000. Nasprem 40.000 muslimana. Jedan paničar iz muslimanskih redova kad je vidio toliko u vojsku rekao je Allah, Allah, koliko je Bizantinac. Koliko ih ima. Šta je uradio, braće i sestre? Počeo je da da mjeri u snagu mjerilima koji mi, koja, koja mi danas koristimo njih ima više nego nas oni su tehnički moćni od nas imaju vojsko, imaju špijune, imaju svoje službe imaju ovo, imaju ono oni će nas pobjediti mi smo sigurno poniženi i poraženi međutim tadašnji ummet, ashabi su imali halid ibn i ta vojska muslimanska imala halid ibn i koji je prišao tom vojniku i rekao je, šuti, nemaš ti pojma. Nemaš ti pojma da je Bog do moj konj Eškar zdrav, a da je Bizantinaca još toliko. Šta hoće da kaže Halid? Sad smo nas 40.000, njih 200.000, sad smo bare bare. Ali da je moj konj Eškar zdrav, trebalo je da i bude još 200.000 pa da nam pariraju. Zašto? Zašto? Htio da kaže Halid Neveli pobjeda je, pobjeda nije u mnoštvu pobjeda nije u broju muslimani na Huneiru s poslanikom sasno dokazali su to da je tako pokazao se da je tako kad su rekli sa 12.000, nakon tih silnih, silnih bitki koje su vodili kao malobrojna skupina na Huneiru, na Huneiru su kazali sa 12.000 nika, danas nećemo izgubiti zbog onobrojnosti pa su se razbježali kozeće pa su se razbježali kozeće na uhudu također Kada, je, kada, je, kada su srca posegla zaratnim plijenom i nisu poslali poslanika sallallahu alajhi wasallam. Halg ne vjerujte vođa da kaže al pobjeda je u Allahovoj ruci. Ako se budemo držali Kur'ana i Sunneta, bićemo sigurno pobjed, bićemo sigurno pobjednici. Braćoj i sestre, tadašnji ummet, ta ashabi su imali Khalid i druge i drugi islamske vojskovođe i velikane. Mi danas nemamo to, ali imamo ista sredstva. Imamo isto oružje koje je koristio Halid u veliki ostali ashabi. Imamo Kur'an i Sunnet Rasula sallallahu aleyhi wa sallam. Ni muslimani Indonezije, odnosno stanovnici Indonezije i Malezije nisu imali Halida u svojim vredovima. To su bili obični trgovci. Nisu došli radi džihada. Preko njihovu